Amikor éppen nem olvasott, akkor torna gyakorlatokat csinált a földön, hogy ő legyen a legerősebb. Bivaj erős volt, de ez se volt neki elég. Nem is értettem, miért töri magát a muszkliéért egy olyan fej, aki amúgy is kajakos. Nem kérdeztem, de azt hiszem, nem érezte magát elég erősnek mindahhoz, amit meg akar csinálni. Néha én is majd megdöglök, úgy szeretnék erős lenni. Van, hogy arról álmodok, hogy zsorú vagyok, és nem félek senkitől és semmitől.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 Attól fogva, hogy a németeket ellátó francia rendőrség rajta ütött, minden oldalról bebiztosította magát. Egy zsidóknak való kerékpár stadionba rakták őket, aztán elszállították Németországba egy zsidó otthonba, ahol megégették őket. Folyton félt, de nem ám akárhogy, még annál is jobban. Egy éjszaka hallom, hogy ámában is ordítozik, ettől felébredtem, és láttam, hogy fel kell.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 Reggel elindultunk, és el is mentünk a pigátérik, de ott nagyon megijedtünk, mert már nagyon messze voltunk hazúról, és visszafordultunk. Róza azt hitte, megőrül, de mindig azt mondja, ha ki akarja fejezni magát.